إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المحتد ومن يبذل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحا للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتحل يقين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخل الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر رمون محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مشرس مدريتي أو ترى وعن معاذ بن جبر قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله كنت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهق العباد على الله من لا يعذب من لا يشرك به شيئا كنت يا رسول الله أفلا يبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكروا أخرجاه في الصححين ودمها دين جبل الله عنه سبرا نسي بيالكاو يحوى السميدنو قدانا إذا فصلنيك صلى الله عليه وسلم نماغرته Pa mi je rekao, o Mualj, znaš li šta je pravo Allaha kod njegovih robova i šta je pravo robova kod njihovog gospodara? Pa sam rekao, Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je rekao, salallahu alaihi wasallam, pravo Allaha kod njegovih robova je da ga obožavaju iskreno i da mu druga ne pripisuju. A pravo robova kod njihovog gospodara je da ne kažnjava onoga komu širk čini. Pa je rekao Muad ibn Đebel da anhu o Allahu poslaniče, zar neće obavjestiti ljude? Zar neće to sada što sam čuo od tebe kazati ljudima? Pa da se raduju? Kaže mu, nakon toga poslanih sallahu alaihi wasallam nemoj ih obavještavati pa da se prepuste nadi da se samo nadeju toj milosti, a da ništa ne radi. Muad ibn Đebel, ibn Amr, je lansari fazređi, časni ashab poslanika, sallallahu alaihi wasallame, Ego Abdirrahman, jedan od prvaka ashaba, prispoje bitci na bedru, i bitkama postoje bedra, Bio je učenjak od ashaba poznavajući dobro propise i Kur'an i rekao je poslanik s.a.v. za njega da će na sudnjem danu biti proživljen ispred ostale uleme koliko se može baciti kamenom ili koliko ili po jednom tumačenju za jedan korak, ili koliko se može baciti strjela, ili po jednom tumačenju koliko dokle, pogled dopire i slično tome, u svakom slučaju biće će jednom razdalinom između ostalih učenjaka. Zbog, zbog svoga, zbog svoga znači zdanja koje nosio. Radijallahu ta'am. Umro je 18. godine po hijđri, u šamu, kada je vladala poznata epidemija. Rekao mu je jednoga dana poslanik s.a.v. Ja mu'ad inni uhibbuk. Kaže, o mu'adze, ja te uistinu volim. I ovo predajed ljuži ibn Uhibbanu sa sahihu. I ovo je jedna velika odlika ovo je jedna velika odlika mu'adu ibn Džebelu. Poslao ga je poslanik s.a.v. u Jemen da poučava ljude. Vjeri. I rekao mu ljudima koji su ehlul kitab. I prvo u šta ih budeš pozivao je šta? Šehadet en la ilaha ilallah wa anne muhammada rasulullah. A u drugoj predaj Da samo Allaha iskreno obožavaju njemu te vahid čineći. Ili tako? Da? La ilaha ilallah znači da ih pozove u iskven ibadet. Pa ih je posla i to je bilo pred kaj života poslanika s.a.m. Kad ga je poslao, rekao je idi muadze i možda me kaže nakon ovoga dana više nećeš vidjeti. Pa je zaplakao radijallahu ta'ala. Znao, znao je znači, znao je da više neće vidjeti poslanika s.a.m. nakon svog odlaska. Kaže jahao sam jednoga dana iza poslanika s.a.m. na magarcu. U ome je dokaz da je dozvoljeno da na jedno životinju jaš ut dvojica ako to životinja može podnijeti i odlika mu tajno džebela zato što ga je poslanik sa odlasleme stavio iza sebe znači iza svojih lenđija. Naudi se dom Adisu da je ovaj da se zvao Okeir. I u ome hadisu je Dokaz koliko je poslanih, sallallahu alaih sallam, bio skroman čovjek. Tako da je jahao, znači, magarca. Jednog dana Omar, radijallahu da lanho, je izišao van Medine. Pa je, vraćajući se, pristigao jednog jočaka koji je jahao na magarcu. Pa, mu je, pa ga je opitao, mogu li jahati stogom do Medine? pa je sišao, kaže sjedni naklida jaći pozada. pa je odbio Omer, kaže nikako nego, to je tvoje mjesto i ti si najpričiji da sjediš na tom mjestu, pa je sjeo iza njega, pa je tako radi Allahu ta'ala ušao u Medinu, jašući magarca sa dječakom, pa su ljudi vladali u Omera Allahu. ta'ala anhu Znaš li šta je pravo znaš li šta je pravo Allaha kod njegovih robova, pa je ovdje postavio pitanje Muaz i Blu A kada se postavi pitanje, to biva upečatlivije. I jedna se čeka odgovor. Kada čovjek potvrdi da nešto ne zna, jedva čeka odgovor. Pa tako lakše to zapamti i ostavlja, znači to ostavlja jači utjecaj na njega samoga i neće tako nešto nikada više zaboraviti. I tako je poznanik Salasa, sam je čisto primjenjivao ovaj metod pitajući ashabe o određenim o određenim stvarima. Zna što je pravo robova kod Allaha? To je znači pravo koje će se stvariti, koje će uzići ne Allah te barake otala dati svojim robovima jer on neće nikada prekršiti obećanje wa'adu Allah, la yukrifu Allahu ni mi'ad, Allaho obećanje, a uzvišeni Allah neće svoje obećanje prekršiti. Ehlu sunnet kaže da je Allaho tebarak je oteala obećanje ljudima, svojim robovima, ono na što se on sam obavezao. Znači ne mogu ga ljudi obavezati ni na što. Ne možemo kazati va ovaj je obavezala tako i tako učini. Allah je obaveza da uvede pokornog roba u dženet. Jel mu obaveza? Nije. Da ga mi, u smislu da ga mi obavežemo. Ali on je sam sebe tebarak i od dala obavezao da će tako uraditi. A ta obaveza je obaveza pravde i dobrote njegove prema nama, a ne naše zastuge. Pa tu su mu muatezile zalutale. Muatezile su a analogijom kazali da uzvišen Allah mora znači ali da mora a učiniti tako i tako i da ljudi mogu obavezati na nečima Allah zađuje što je pogrešno ljudi ga ne mogu ničim obavezati kao što su kazali Allah mora čovjeku odrediti svojim kaderom ono što je bolje za njega mora li ne mora ne mora oni kažu mora Pa je jedan od njih kazao, jedan od sunija je kazao njima, kaže dobro, imaju tri dječaka. Jedan raste i bude pokoran, Allahu tebara fi o i uđe u žennet čovjek. Drugi raste i bude nepokoran i uđe u vatru. I treći umre kao djete. Prvi ode u džemnet, drugi u džemnet i trećem se Allah te varo kala smiluje kao djeto i uvede ga gdje je u džemnet. Kada je ušao u džemnet, ovaj iz vatre govori i kaže Allahu, dragi ti si mene nepravdu činio. Što nisi i mene usmrtio kao njega dijete, pa da me uvedeš u džemnet. Zašto si mi dao da ja odrastam? Pa je tada ovaj u šuta Znači uzvišeni Allah može odvijeti kako hoće i šta hoće. I kako želi. Da sve ljude baci u džahennem ni im ne pravdu nikako učinio. On je ne može raditi šta želi. Da sve ljude uvede u džennet ima pravo na to. Da je ljude pristino da mu budu pokorni kao meleke ima pravo na to. Ne može niko ničim Allah tebara kvitala te obavezati. Ničim. Ali on iz svoje apsolutne pravde sam sebe obavezao u odvijenim stvarima a uzvišeni Allah neće preprešati svoje običanje. Tako da je po ispravnom mišljenju da ljudi ne mogu obavezati Allah te da kažu mora učiniti tako i tako ili ako ne učini tako i tako to nije prave od takvih riječi. Uzvišen je Allah čini kako hoće, šta hoće, kada hoće i gdje hoće, i daje kome hoće i uzima kome hoće i nema pravo niko da upita zašto. Niko nema pravo da upita zašto gospodali ima samo da kažeš raditubillahi rabben. Zadovoljen sam Allahom gospodarom i zadovoljen sam njegovim kaderom. A nikako da se suprosladaš njegove odredbi i da ulaziš u stvari gajba. Pa je neispravno ovdje činiti analogiju na ljude. Da je Čovjek je obavezan nešto da učini tako i tako. Kaže u Allah je obavezan, to je svakako pogrešno. Rekao sam, Allah i poslani i kraj gole znaju. Ovdje je edep ashaba, što nije trčao da govori ispred poslanika, sallalavsarame. I često su ashabi bili pitani stvari koje znaju. Nije ovo bilo sakriveno muazirnu džebelu. Niti drugim ashabima. No, međutim, Kur'an nije... Objava nije završena. I uvijek je postojala mogućnost da se zamijeni šta? Određenih propisa određenim propisom. Iako su ovi propisi osnovi fiksni. Ovo je vjera svih poslanika, kao što ćemo dojdi do toga kada budemo govorili u, u zaključicima. No međutim, šutali su i čekali da im poslanik svala se I, je I to je jedan od Dedeba. I to je jedan od Dedeba prilikom pitanja zdanja. Pa su sačkali, pa je sačkali mu za poslanih sallahu sallam mu su, za ni su pitan na opresnom koja je ovo zemlja? Allah je poslanih najbolje Šta kaže? Za nije Mekka. Koji je ovom mjesec? Allah. Ne znaju da to za Koji je ovo dan? Za nije dan arifat? Pa su znači uvijek ovo Allah je poslanih najbolje znak. an ya'buduhu da ga obožavaju i da mu širknečine da ga obožavaju i da mu da ga obožavaju šta znači da yuhidu, tevhid, to je obožavanje značenje da ga obožavaju znači da mu tauhid jednoću ispoljavaju wa la yushriku bihi shay'an i da mu znači širk Zašto je rekao da mu je širke, Ako je rekao da mu teohid ispoljavaju, je li teohid znači da se ono sprođe širka? Svakako. Zašto onda ponavljanje da mu širka čine? Zato nije ponavljanje riječi za kojim nema potrebe. Apostlanik sa osam kaže u Titu Đoamer, kelim da ti mi izgrovi govor. Nije je zgrovit govor u ponavljanju. Da ti nešto deset puta ponavim na različni način, to nije zgrovit govor. Je zgrovit govor je da ti kažem nešto sa a, a, najkraćim mogućim frazama, a da ima velika fra U redu. Ali zašto ga je ponovio? Za predstavljaju ja. Bravo. Da? Zadi ja. potvrde. Ne obožavaš osim Allaha i širknu činiš. Pa to je značenje. To prvo ne obožavaš osim Allaha. To je sadržano da mu činiš. U protivnom Uprotivno ga nisi obožavao. Kao što ćemo spominjati kasnije. I spominjali smo ranije. No miđudim kada se kaže da mu činiš. To je još potvrda. To je još znači potvrda prvog značenja, pa to ostavlja dublita. Ola jušriku bihi šein i da mu ništa, olaju šeja, ništa. Znači bilo kakav širk, bio veliki ili mali, da mu se nečini. Bilo otvoreno pred ludima, nikakva vrsta širka ne dolazi šta u, u obzir. Jest. Jer ko obožava Allaha razođer, čineći mu širk, jer ga obožava ne obožava ga. On ga obožava jezički. Mušliti su jezički bili nekakvi mohidi. Jezički, u jezičkom narom. Jer su obožavali. Ili da kažemo obožavali su. Nisu bili, pored Allaha su opet druge prizivali, da nisu bili mohidi. Ali jesu pored Allaha, druge bogove obožavali. Oni su obožavali jezički, obožavali su Allaha. Jesu li nisu? Jesu, svakako. No međutim, širk smo oni su muširk činili pa se to obožavanje ne smatra kakvim šarijatskim terminološkim obožavanjem koje mora biti čisto od bilo kakve primese širka. Protivno nema obožavanja. To što smo danas spominjali, može biti da je žena jezički pokrivena, ali nije šta. Šarijatski, pa to se razlikuje. A ovdje je pouka u šarijatskom značenju nikako nije u jezičkom. Onda bi morali mušljike razvati ovaj, da su oni, oni koji su obožavali. A oni to nisu. I da je pravo robova kod Allaha da ih ne kažnjava ako mu širk budu činjeni. Dobro. Znači ne činje širk i ne planjuju, ne poste, ne daju zeklja, činje nemoral, pio alkohol. Nećemo da činje kufur. Neko može kazniti kufur i širk, može to uvesti u jedno. Da li ga obuhvata značenje hadisa? Da neće biti kažen? Pa dobro, hadisa kaže da ne kažnjava, on ovako mu širk ne čini. Ko je namazir, I je to širk, to je ostavljeno, znači i badet. Ko? Ure? Neka klanja. Hajmo uzeti ovako, obožava Allah, ne, obožava Allah, ne čini mu širk, ali pije alkohol i čini nemoral i krade i ubija, to ni širk. Prezrazi laženju i djulemom. Oće mu, oće značenje hadisa? Zašto? Molim? O redu, ali on kaže ovdje da ne kažnjava onoga komu ne bude činio širk. Znači, ne činim širk i kladjam postim, ali pijem alkohol i kradem i lažem i... Molim? besužno grijeo no, obožava. i obožavanje ti spodoput. Ne čini je li? Al'ođe ovdje, ovdje spomnje ne čini širk. Kao što veliki grijesi svi drugi grijesi, a za šant to će manje od širka, a on do šanka. Kaže... Dobro. Znaci, znači bilo bi, znači bilo bi da da ga ne kažnjava vječnom vatrom, ha? Ja je ten... ali je ovdje tumačenje drugo obraćao preče A to je da kažemo da uzvišeni Allah neće kažnjavati ljude koji, koji ko, mu širkne čine ako dođu sa ostalim fađibatima kojim su zaduženi i da se prođu zabranjeni stvari. Kao kada kažeš čovjeku ako se abdestiš ispravno ispravan ti je namaz. A on u namazu napredi grešku. Jer je li ispravan namaz? Znači, ako se ispravno obdestiš i obaviš namaz na propisan način, šta? Priznati je namaz. Tako je značenje Kao kada kažemo, ko pokoran roditeljima uči u dženet? Je to ispravno kazati? Bez sumije. Dobro, pokoran roditeljima i ne posti, ili ne daje zekad, ili ne klanja. Ma kažemo pokoran roditeljima i obavljaš naređeno i prođeš se zabranjenom i onda je značenje šta hadisa? Ovaj, tako je li usklađeno sa dženom. Ostalim argumentima. Pa je ovdje znači, značenje koje Allaha o Božama i širk ne čini i radi ono što je naređeno i prođe sa onoga što je zabranjeno. Neće goznišiti Allah kažnjavati. Ili da se kaže, biće će kažnjen, ali nešta ječnom vatrom. Jer čovjek mimo kufra i širka ništa drugo mimo toga znači čovjek ni zbog čega drugog ne ostaje vječno u džehennem. Znači jedino kufr ili širk čovjeka znači vječno zadržavaju u džahnem. Dok svi drugi veliki gresi, kada bi bili poput morske pjene i da su poput vasijone kompletne, doći će dan, ako čovjek uđe u vatru, ako mu lišene Allah neoprosti, doći dan kada će izaći iz džahnem. Evo red. nas. Zar neću, zar neću ljudima kazati i obradovati ih u je dokaz da je lijepo ljude obradovati nečim što vole. Da je muslimana lijepo obradovati nečim što voli. Kaže, poslalni slova, da me, nato beširhum, pe tekilu, nemoj ih obradovati pa da se prepuste, znači, tom obradovanju ili tvoj radosnoj vijesti u tom hadisu, pa da onda ništa više, ništa više da ne radi. Jer neće da se nacjecati kada čovjek zna da mu je nešto garantovano, učenik kada bi znao U drugom polugodišnju, na početku drugog polugodišnja će Više se ne trudi, gotovo je. Ali kada ne zna, onda je uvijek u nekakvom strahu i uvijek se trudi i uvijek, i uvijek radi. A uzvišeno od Allaha ničim ne poredimo. Pa je Muaz ibnu džebel obavijestio ljude o ovome hadisu kratko pred smrt. Nije htio da ga, šta? Sakrije da ostane u njemu. Nije htio da ga sakrije da ostane hadis u njemu. I nije ga htio govorići braćio zbog džahira, zbog neznalica. Jer žahivo, kada spomeneš ovakav hadis, ko širk ne čini Allahom, ući u džanet, kaže, alhamdulillah, pa, nisam nikad, hvala Bogu, širko činio, i kod njega je, tu se njegov islam završao. Zato islamsi učenjaci kažu da određene hadise ili ne spominju, ili se pojasni njehove značenje precizno, kao što se određeni hadis spominju, pa se ne definišu. Čak u koja kaže da čovjek koji je o slim namaz nije da je muslima teški griješnik, kažu, ono spomenu Hadis, Faman tarakaha faqad kafara. Tlahu koji بيننا وبينه المسلم. Faman tarakaha faqad kafara. Ugovor je jerasini pa kako ga si u kufur, kaže, nemoj im pojašnjavati da to nije kufur koji vezuje izjere da je to kufur, ovaj niže granga u kom ostaje znači u klimaj slama, ne, nego spomeni hadis i tekstirimo ga. Da se šta, da se boji. Jer kad u pola kaže, jesam ja dalje musliman, kaže pa jes, alhamdulillah. To je to je moja žele, da znam da sin No međutim kada mu to spomeneš i okreneš se, kada kažeš ženi koja je otkrivena u đehannam teş, večno nema, nema ti oprosta. Ili spomeneš u đehannam teş, nemoješ spominjati u đehannam teş, pa ćeš ipak jednog dana izaći i ući ćeš u šedmet i vidiš sapran i uživaćeš u đehne ne ne, u đehannam teş i tačka. Jer kako kažeš da će ući u đehnem znači to je to je kod ljudi će ima Dok čovjeku čije ima ja i koji želi da radi za Allaha, kada mu se spomene ovo, dobija veći moral i žar da radi. Zato što nagrada kako ti se povećava i ti imaš veću volju šta da? Da radiš. I trebaš biti zahvalniji. Što god uzvišeni Allah ti te barakotala olakšava i daje ti veću nagradu, trebaš ti biti šta? Zahvalniji. Efela ekunu abdel šekura zar ne, zar ne, da ne, ne budem Allahom zahvalan rob. Zad nije tako rekao poslanik sa osram. A oprošteno mu je ono što je bilo i prije i poslije šta od od propusta. Pa je pored toga onda bio tek. Kaže, zar sad da ne budem zahvala robu? Znači, ovo je problem kod neznanica. Ovo je problem kod neznanica koji ne shvataju, znači, da pokornost treba povećati. Slakako, tako i dunjalno. kaže, imaš, ako ti imaš. Jesu. Kada kad se poveća platu, znači, poslodavac, Čovjek dobija morali bolju da radi više da da od sebe sve. I to je znači to je priroda koju znači iskrivili ljudi. Tako da od onih koji su pokorni i koji su vrijedni i zahvalni, od njih ne treba kriti ovako za njeg. Od, od njih ne treba kriti ovako Ovdje je još govorio nešto kratko o biografiji Buhari od muslima, o tome nećemo govori, pošto je rekao bilježega. A Bile žego dva sahiha, Bukhari je muslim, pa je on ima nešto govorio kratko, no međutim, mi smo govorili opširno o imam u Bukhari, a doći, inša Allah, ima muslim na red. Jer njihova odlika je poznata. Nije dvojice o Bukhari smo govorili, a imam muslim je isto tako, dovoljno je čiji učenik bio. Dogojno je Ibrun Kajimu ka čiji učenik bio. Dovoljno je Ibnu Hidbanu čiji učenik bio, dovoljno ima uh, uh, uh, je Imam ima, ima, ima Shati čiji bio, dovoljno je Imam Ahmedu čiji učenik bio, dovoljno je, ne znam, Ibnu Keciru čiji učenik bio, Sujuti čiji, jeli Sahawi čiji učenik bio, jeli Gulqinju čiji učenik bio, jeli Ibnu Hajaru bio učenik tako itd. Jeli svaki od njih ima imam, ime u svaju imam, jeli Imam Al-Heysan bio učenik Ibnu Hajar, bio učitel Ibnu Hajar, uh, imam Ibn Hađar je bio, se ha uh, bio učitelj Sehavi uh, i tako daljeli, svi su so oni. Uh, Hakim je bio učenik Dejiheqija. A Ibn Hibban je bio Hakimov, a Ibn Huzem je bio Ibn Hibbanov i tako. Znači se imam, znači ovaj, odgajao imame. Tako je bilo njihovo vrijeme, rahimahumullah. Na kraju svakog poglavlja autor kaže mesaili. Mesail je množina od veći mestele, a to je pitanje. Ovdje se može to jesti kao zaključak. Pa je autor, ko je autor? Nome je bilo abdurahad, znači u sveme djelu, kako bi govorio bi neko je nakon što je spomenuo ajete i hadise, koje smo mi komentarisali. Spomenuo bi zaključke koji se mogu izvojiti iz tih ajeta i hadisa, pa je spomenuo ovdje skupinu zaključaka. Kaže, prvi zaključak, Mudrost stvaranja ljudi i džina. Odakve je to izvučeno? Izajeta prvog, o kome je izgovorila prvom predavanju. Ili na drugom? Oma hareklu džina o lince i lali on sad govori, znači, ova četiri predavanja, koja smo, znači, držali, sad dolazeme s ele ili zaključiti šta iz četiri predavanja, odnosno izajeta iz i hadisa koje je on spominjao, o kojima su mi, znači, govorili. Drugo, Da je ibare teuhid i da, je njega, da se oko njega koplja lomila između poslanika Saloseleme, i mušljika. Nije se koplja lomila oko toga ko je stvorio nebese i zemlju. Jesu da li nisu? Nisu, nego toga ko će se obožavati i da mu se drug neće pripisivati. A to je teuhid u ibare. Ko... Ne dođe sa teuhidul ibade čisti, nije obožavao Allaha, te barake u tala, ta kako kaže uzvišeni, مَعَبُدٌ, i vi ne obožavate ono što ja obožavam. Vi obožavate Allaha na jedan drugi način, zato što vi šir činite, pa nije naše obožavanje isto. Treće, to je bilo treće, jel? Četvrto, mudrost slanja poslanika. Zašto, da? da pouče ljude, koga će obožavati? li je to da je svaki ummet dobio poslanicu? O nekad be'asna fi kulli ummetin rasula i svakom ummetu smo poslali poslanika. Bilo da je njemu lično poslanik došao ili da je došao narodu prije njih pa do njih je došla njihova poslanica na bilo koji način ali su ljudi dobijali šta? Poslanik i to je da Allahov je te barak dala potpune pravde. Pa u jedno vrijeme se možda pojavi više poslanika. U isto vrijeme da žive dva poslanika ili više. I svaki je poslan s omenarod, dok je naš poslanik s ostanem poslan svim ljudima. I mi kažemo, nismo dobili ome vremenu poslanika. Jesmo. Jesmo. Nismo, znači, a, dobili poslanika u smislu, jel, da se on pojavio među nama svojim bićem, ali smo dobili, znači, njegovu poslanicu kojom je došao i koja ostaje, znači, validna do sudnjega dana. Šesto Da je vjera poslanika sva jedna. Koja vjera? Kada je u pitanju šta? Ettauhi. La ilaha ila Allah. Tu je znači jedna vjera. Dok se njihovi vjerozakonici razlikuju, i to je poznato, jer da u jednom vjerozakoniku nešto bio odozvoljeno, u drugom zabranjeno je svično tome, no međutim, uzvišen je Allah, tebara tebara, temelj vjere, znači ne minja, to ostaje isto to se ne može mijenjati. Ne mijenjati da jedan put vjeruješ o meleke, drugi put ne vjeruješ. Jedan put Allah, samo obožavaš drugi put uširći ništa, nemoguće. Ali se mogu mijenjati načini oboljanja namaza, molitve, način oboljanja hađa, posta i tako dalje. To se može mijenjati Obaj, među ljudima i to su propisi. Sedmo, velika mesela, tako kaže autor, velika mesela, a to je da, da ibadet ne može biti ostvaren osim Kufrumu Taguta osim zažavanjem nebjerstva u taguta, kako kaže u zvišanju Allah, tebara, tebara, tebara, fa me je taguti u jupnim billah, fa kad istem seke bil oluatil uthka. Nem pisa Znači, ako kufur počini u taguta, koga zanijeće, a vjerujo je Allah, taj se uhvatio za najčvršću vezu. Osmo, da je tagut sve što se obožava ima Allah, tebara, tebara, tebara pa je potrebno u njega učiniti kufur i zanijekati ga. Sve što se obožavam mimo Allaha Tebaraka od tada je to je, zove se kako, tagut. Danas čovjeka alim Allah Tebaraka je počastio sa velikim zdanjem i ljudi joj počnu obožavati. Je on tagut? Znači uslov je da je živ i da je zadovolj mrtvi čovjek, svakako nema izbora. Mrtvi ne može odreći sreće, ono je gotovo. Ali živ čovjek, znači dok je živ, ako je zadovoljan, time biva ta gut. A ako nije zadovoljan, ne smatra se takvi. Jel u redu? A u njegovom od Boža reći, oni su on Boža ovio? Oni su muširci. Oni su muširci. A njemu ne možemo kazati da je ta gut, zato što ono nije zadovoljan s otim, niti je tome pozivao I tako dalje. To je znači Baltir kao što neki obožavaju Aliju, jer da obožavali tamo oko Kabura kružio po nekog učenjaka i tako daljeko i nidve nikada do nesontin, on se ne naziva pagutom, nego su znači ljudi koji to čine mušici, zato što čirq čini Allaha zevocem, a on je čist od toga. Tako da je uvjet da bude znači čovjek živ i da je zadovoljan s onim što mu ljudi pripisuju. Da je to Vljedno s tri ajta isurile na'am koja počinju, ku ta'alew, etnu ma hrvam, rabbukum aleikum, i o tome smo ili isto tako govorili, i dači, koliko se so s posvjećivali ima pažnje, i ti ajti zači sadrže u sebi deset propisa kojima smo govorili, i spominjali, a počinje sa bihi šeji, a da Allahu širke činite, pa je počeo začiti ajta tim. Deseta, mis'ela je de deseti zaklčak. Ajeti sura el-Isra u kojima ima osamnest propisa. Počeo je uzišanje Allah tebareke u teala la teja'alu ma Allah ilaha'n ahre, la teja'alu ma Allah ilaha'n ahre, fa tekaude medzmumen makhzula, Inemu Allah'u nikoga ravni usmatrati pa da pogrdu zaslužiš i da, bez podrške ostaniš i završio je ove ajete te barakevo wa tala ta wala tajal ma la ilaha illa alakhir fatulqa fi mahdura mahdura fatulqa fi jahannama meluman mahdura inama allahu či, nikoga smatrati pa budeš bačen u jahannam prezident I od milosti udalim. A između ova dva ajeta došli su ajeti koji govore o dobročinistu prema rodita. I onda Allah tabarab tala kaže Zalike mim, mimma evha ilike rabbuke Zalike mimma evha ilike rabbuke minem hikme. To je ono što ti uzvišeni tvoj svolitelj objavljuje od hikmeta i od mudrosti. Pa je to znači mudrost, što mu je sallallahu aleyhi sallam, je objavljeno. Jedan je stak, mislila, nisa koji se zovu ajeti deset prava, koja smo isto spominali, koje je počeo pa' budu Allahe, wa la tušriku bihi širna. Je Božavite Allahe, nemojte mu širk ništa. Ravnim smatrati. 12. miscela a ukazivanje na vosijet i preporuku poslanika sallallahu alejhi ve selleme je nam je prenio ibn Mesud koji je bližiti muziku i ma dobarlanac prenosilaca 13. poznavanje prava Allaha kod svojih robova 14. poznavanje prava robova kod stvoritelja ako izvrše svoje obaveze 15 da ovo pitanje nije poznala većina sahaba, tako kaže, a u koje je pitanje? Ovo je Mu'ad i Džebel spomenuo, što mu je poslanicao sam rekao, ko obožava Allaha i neće mu šir u džernet, neće ga kažnjavati, jel? Pa, kaže, da je obavijestim Allaha u poslaniče, kaže, nemoj pa da se predaju, znači, i da ne rade. Pa je obavijestio nakon toga, za vrijeme njegovog života, on je te stvari, znači, Nije ih kazao, nego ih je kazao, nego ih je kazao nakon toga. Tako da ništa nije ostalo uskraćeno, a ljudima znači zato momentu je određena stvar kazana radi koristi. I zato je kaže a, 16. zakuca kaže džavazuk itmanana ani dozvola da se pod određenom stanje sakrije radi koristi. Radi koajbus forenes kaže dao mi je poslanik za osamme dvije posude znanja. Jedu sam primio ljudima u drugoj šuti im kaže kada bih je kazao ovo bi mi presjeklo pa je pokazovao svoj vrat. Pa kaže volemo to je bilo znanje koje je bilo vezano za pitnete koji će nastupiti nakon toga, pogreba određenim ljudima i tako dalje što ni vezano za za za propise, same propise. I ljudi to znali a ne znali, to znanje neće znači uticati na njegovu vjeru. Doće čovjek koji će zvati, ne znam, Yusuf koji će biti pokvarem ili Muhammed koji će vladati ljudima i biće na pravdan. To nema ja propise ljudi, el tako? Ljudi ostavi znači njegova vjera ostaje Pa tako da nije znači ništa skriveno nije ništa skriveno od onoga što je objeljeno poslaniku sallahu alaihi osana. 17. ela pohvala da se obraduje musliman onim što voli. 18. Strah da se ljudi ne ospone na Allahovu milost. Znači da imili samo na nadu. Bez Bez straha. 19. Da čovjek koji je upitan o onome o čemu ne zna da kaže Allah i poslanih najbolje znaju. Mi danas kažemo šta? Allah najbolje zna. Allah te barakeh o ta'ala najbolje zna. 20. Da je dozvoljeno da se samo određenim ljudima mimo drugih kaže znanje. Ovo Znanje koje mimo vjere temela i propisa. Znači, znanje koje mimo temela i propisa. A što se tiče da se krije znanje od drugih, to je zabranjeno. Jer uzvišan je Allah te barak to kaže, inel nezine iktumunema en zrna minel beyinati wal huda, min badiman beyinahunin nasi fil kitab, ulaike je la'anuhumun lah, u je Znači oni koji kriju ono što bi više ne Allah, te od Allah objavio, od upute i, i jasniji dokaza, nakon što smo to pojasni ljudima u knjizi, takve je proklinje Allah i tako je proklinju svi oni koji ih proklinju. Pa je to strogo zabraneno. 21. pitanje skromnost poslanika s.a.v. zato što je jahao na magarcu i stavljao druge ashabe iza svoje leđa. 22. dozvola da se neko stavi na životinju iza ako to životinja može podnijeti. 23. odleka moa za jednog i 24. a prijednost ove mesele misli se na tauhid, misli se na misli se na tauhid. I ovime autor završio. Nači prvo poglavlje I potom je počel se pogravim babu, fadli tawheed, pogravlje odličje tawheeda. Umaju kefiru min el zanub i ono što iskuplio l-dija. Porčim, inša vaka Allah, tome govorit u našem narodom Allah abida na'ala. As-salamu ala na bina Muhammadu ala alihi wa s